Když Apoléna vyšla z baráku do tmy, mraky se roztrhly a poloviční měsíc zalil svět chladnou stříbřitou září. Protější hostinec byl další polorozpadlou hospodou, kde nalévali vojákům mizerné pivo. Ucítila pach starých slivek ještě dříve, než otevřela dveře. Vývěsný štít byl zašlý, špinavý a popraskaný, ale přesto se jí na něm podařilo rozeznat jméno Svět vzhůru nohama. Otevřela dveře. Uvnitř nebyli žádní návštěvníci ani stopy po Řemendrovi nebo Honzárumovi, ale pak Apoléna zahlédla podomka, který metodicky rozmazával mopem špínu po podlaze. Promiňte, začala, ovšem pak si vzpomněla na ponožky, zesílila hlas a pokusila se mluvit vsteklé. Hej, vítám. Kde je nadporučík? Podomek se na ně podíval a palcem ukázal ke schodům. Nahoře svítila jediná svíčka a Apoléna zaklepala na nejbližší dveře. Vstupte! Vstoupila. Uprostřed místnosti stál nadporučík rubaška v kalhotách a košili a v ruce třímal šavly. Apoléna nebyla na tyhle věci odborník, ale měla dojem, že rozeznala onen stylový, okázalý postoj, jaký mají sklony zaujmout šermíští nováčci, jimž v zápětí nějaký zkušenější soupeř prožene čepel srdcem. Aha, to je zpěváček, že? Řekl a spustil zbraň. Jen se tek, protahuju. Jistě, pane, tamhle v tom vaku mám nějaké prádlo. Předpokládám, že se o to někdo z hostince postará. Co je k večeři? Zjistím to, pane, co mají chlapy? Myš máš, pane, nejspíše z konc... tak mi trochu přineste ano. Konec konců je válka a měl bych jít příkladem svým mužům, řekl Rubaška a na třetí pokus zasunul zbraň do pochvy. To bude dobré na posílení morálky. A poléna sklouzla pohledem ke stolu. Na hromadě knih byla položena jedna otevřená. Vypadala jako šermířská příručka a byla rozevřená na straně pět. Vedle ní ležely brýle se silnými skly. Umíte číst, zpěváček? Zeptala se rubaška a zavřel knihu. A Poléna zaváhala. Ale nakonec si pomyslela, proč bych si s tím měla, měl jako kvakoš, dělat starosti. Trošku, pane, Připustila. A bávám se, že jich tady budu muset většinu nechat. Postěževal si prostě. Vyber si nějakou, pokud chceš. byl rukou ke knihám. A Poléna se podívala na názvy. Umění války. Základy střetnutí. Bitevní studie. Taktika obrany. To je pro mě trochu těžké, pane. Ale děkuji. Řekněte mi, zpěváček, jsou nováčci ehm, v dobré náladě? Vrhla na něj pohled plný očividně upřímného zájmu. Jak si teď všimla, neměl prakticky žádnou bradu. Obličej mu plynule ustupoval do krku a nevytvářel cestou žádné terénní vlny. Na druhé straně jeho ohryzek byl šampion. Poskakoval mu po krku nahoru a dolů jako balonek na gumičce poléna sice vojákovala teprve několik dní, ale jistý instinkt už si vypěstovala. Jednoduše řečeno, důstojníkům lžete. Jistě, pane, přikývla, mají všechno, co potřebují. Výše zmíněný instinkt zvážil možnost, zda by na základě stížnosti mohli dostat něco víc, než už mají. Ano, pane. Samozřejmě není na nás, abychom posuzovali rozkazy, které jsme dostali, pokračoval rubaška. To nikdo nedělal, pane, odpověděla Apoléna momentálně zaskočená jeho slovy. I když občas bychom mohli mít dojem, že... Začal nadporučík, odmlčal se a začal znovu. Jak je vidět? Válka je velmi vrtešivá věc a válečný příliv může kdykoliv změnit směr. Rozumím, pane, odpověděla Apoléna a dál na něj upírala pohled. Muž měl na místě, kde mu na nose obvykle seděly brýle malou skvrnu. Jak se zdálo, měl nadporučík ještě něco na srdci. Proč jste sedal na vojnu, zpěváček? Zeptal se a začal šmátrat po stole. Brýle nahmátl na třetí pokus. Na rukou měl vlněné rukavice s ustřiženými prsty. Vlastenecká povinnost, pane, odpověděla Apoléna. Lhal jste o svém stáří? Ne, pane, jenom vlastenecká povinnost, zpěváček. Byly jedny lži a pak byly jiné lži. Apoléna nejistě přešlápla. Taky bych hrozně rád zjistil, co se stalo s mým bratrem Pavlem, pane, odpověděla nakonec. Aha, chápu. Obličej nadporučíka Rubašky, který už nebyl žádným obrázkem štěstí, na sebe vzal výraz uštvaného člověka. Pavel zpěváček, dopověděla Apoléna. No, já nejsem v situaci, kdybych něco takového mohl vědět, zpěváček. Já pracoval jako velal jsem, tedy zabýval jsem se speciální prací na velitelství a hm, o vojácích vůbec nic nevím, zpěváček. Aby je to starší bratr, ne? Ano, pane, nastoupil k tamavenkům v loni, pane. A máte nějaké mladší bratry? Ne, pane. Dobrá. No, za to můžete být každopádně Bohu vděčný, řekl Rubaška. To bylo podivné. A Polena nechápavě nakrabatila čelo. Pak pocítila jakýsi slabý, pomalý, ale velmi nepříjemný pohyb. Něco jí klouzalo dolů po vnitřní straně stehna. Rubaška očividně zaregistroval její výraz. Něco se děje, zpěváček? Ne, pane. Jenom chytla mě křeč, pane, po těch dlouhých pochodech, pane. Sevřela si rukama koleno a začala couvat ke dveřím. Takže půjdu a postarám se vám o tu večeři, pane. Ano, dobré, přikýbl rubaška s očima upřenýma na její nohu. Ano, buďte tak laskav. Za dveřmi se a poléna zastavila, aby se vytáhla ponožky. Konec jedné z nich znovu pečlivě zastrčela zapas jako kotvu a rozběhla se do kuchyně hostince. Jediný pohled jí řekl vše, co potřebovala vědět. Hygie na stravování tady sestávala z nepříliš důsledné snahy neodplivovat si do jídla. Chci cibuli, sůl, pepř? začala. Kuchyňská děvečka, která míchala něčím sazemi za černalém kotli na sazemi začernalém sporáku, zvedla hlavu, uvědomila si, že ji oslovil nějaký mož a spěšně si odhrnula vlhké vlasy z očí. – Tohle je omáčka, pane! – Nechci omáčku, chci jen potraviny, zavrtěla Apoléna na hlavou. Děvče kuchařka ukázala palcem umazaným odsazík nedalekým dveřím a obdařila Apolénu něčím, co zřejmě sama považovala za svůdný úsměv. Poslužte si, pane, můžete si vzít, cokoliv se vám bude líbit. Apoléna pohledem přeletěla dvě police, které si činili pyšný nárok na jméno spíš a zmocnila se dvou cibulí. Každou držela v jedné ruce. Můžu? zeptala se. Ale pane, doufám, že nepatříte k těm hrubým vojákům, kteří by si dovolili na bezmocné děvče. Och, ne, to tedy, ne, k těm já rozhodně nepatřím. Jak se zdálo, tohle nebyla ta správná odpověď. Dívka naklonila hlavu ke straně. Bylo hodně děvčat, se kterými jste si užil, pane? No ano, bylo jich dost, vlastně spousta. Opravdu? Dívka popošla blíž. Byla cítit především potem a trochu taky sa zemi. A Poléna pozvedla obě cibule jako nějakou ochranou bariéru. Vsadila bych se, že mám některé věci, které byste rád viděl, zapředlo děvče. A já se vsadím, že jsou věci, které ty bys vidět nechtěla, zvolala Apoléna a dala se na útěk. Když vyběhla do chladného večerního vzduchu, slyšela za sebou lkavé zvolání. Končím tady v osm. O deset minut později začal desátník šalotka projevovat nelíčené nadšení. A Poléna měla pocit, že něco takového se nestává často. Mžoura trochu vyrovnal jeden starý hrudní plát a upevnil ho nad oheň, pak naklepal několik velkých řízků koňského masa, až změkly, obalil je v troše mouky a teď je na plátu opékal. Vedle masa si čela cibule. Já te vždycky jenom vařím, komentoval to desátník šalotka a se zájmem mžouru pozoroval. Když to vaříte, přijdete o všechnu šťávu a chuť, vysvětloval mžoura. Poslyš, mládenče, některý z těch věcí, kterými jsem se živil, bys ty nechtěl ani vokoštovat. Většinu ingrediencí je lepší nejdřív trochu orestovat, zvláště to platí pro cibuly, pokračoval mžoura. Zlepšuje to chuť. Každopádně, když už se má něco vařit, má se to vařit pomalu. Alespoň to mi vždycky říkala máma, smažit rychle, vařit pomalu, chápete? A tohle je na celkem pěkné maso. Vařit ho by bylo škoda. Úžasné. Přikyboval spokojeně šalotka. Ty by se s námi hodil v bublistánu. Seržant byl moc dobrý chlap, ale jak bych to řekl, tak trochu tuhej v nohou. Bylo by tomu jistě pomohlo trochu marinády, uvažoval mžura nepřítomně a zlomeným mečem obrátil plát masa. Pak se obrátil k apoléně. – Hele, bylo v tom špajzu ještě něco jiného, kvákoš. Mohl bych něco uvařit na zítřek, ale potřeboval bych. Já už do té kuchyně ani nevkročím. – Aha, hehehe, takže ty spotkal Žanetu Vrzulku. Usmál se na něj pobaveně desátník šalotka. – Ta už potěšila spoustu mládenců těsně před odchodem na frontu. Namočil sběračku do kotlíku bublajícího myšmaše, který stál na ohni vedle masa. Tam se v několika centimetrech vody líně převalovaly rozvařené cáry šedavého masa. Proto to bude dobrý, řekl a zvedl otlučenou misku. No, on říkal, že chce k večeři to, co má k jídlu mužstvo. Jo, no to je tenhle druh oficíra. Přikývil šalotka nepříliš nadšeně. No jo, fakt je, že některý hodně mladý to zkoušej, zvlášť když si přečtou pár špatných knih. Některý z nich se dokonce snažej chovat jako naši kamarádi hajzlové. Zkušeně si odplivl mezi dvě pánve. Počkej, až ochutná to, co mužstvo jíst musí. Ale když my máme stejky s cibulí, jen žené dítě takovým, jako je on, odpověděl desátník a nalil nevábnou směs do misky. Zlobenějští vojáci dostávají libru masa a minimálně libru mouky na den a k tomu kousek vepřevýho sádla nebo másla a půl libry hrachu. A někdy k tomu všemu ještě pintu cukravé melasy. My dostáváme plesnivý konský chleba a to, co ukradneme. Dostaneme šmáš a musí mu chutnat. Žádná čerstvá zelenina, žádné ovoce, přidal jsem žoura. To je dost omezená dieta desátníků. To je jel. Jenže jak jednou začne boj, řekl bych, že jídlo bude patřit k těm posledním starostem, které budete mít. potřásl hlavou šalotka. Pak se ale natáhl k polici, odstrčil stranou hromádku starých hadrů a sundal zaprášenou láhev. A z tohohle Rupert taky nedostane ani kapku. Vytáhl jsem je ze zavazadla posledního důstolníka, který tudy projížděl ale s váma se oni podělím. Páčte fajn kluci. Pak dovedně urazil hrdlo láhve o okraj kamen. Je to jenom šery, ale opijete se s ním. Díky desátníku, řekl mžoura a vzal od něj láhev. Pak vínem polil syčící maso. Hej, to polej váš dobrým pitím. Zamračil se šalotka a natáhl se po láhvi. No, to ne, protože to dodá masu mnohem lepší chuť, odporoval mžoura a pokoušel se láhev udržet. Já, šmankoté! Jak se oba muži o láhev přetahovali, vyšplýchla polovina tekutiny do ohně, ale to nebyl ten důvod, proč Apoléně projelo hlavou něco jako rozžávený drát. Hlédla se na zbytek oddílu z nichž, jak se zdálo, si nikdo nevšiml, v tom okamžiku na ně Maledikt mrkl, udělal hlavou nenápadný pohyb dozadu a sám vykročil o ním směrem. Poly ho následovala. Maledikt se vždycky našel něco, o co se mohl ledabile opřít. Teď se ve stínu uvolnil, zvedl pohled k trámům stropu a prohlásil. Řekl bych, že když muž umí vařit, není to horší muž, ale muž, který místo kletby vykřikne šmankote. Slyšel jsi někdy chlapa, který by to použil jako kletbu? Neslyšel, co? Obodeď. Takže to jsi byl ty, kdo mi dal ty ponožky, pomyslela si Apoléna. Víš o mně, to je mi jasné, ale víš o tuty? A Mžeura byl možná jen velmi slušně vychován. Jediný pohled na malediktů v úsměv jí však řekl, že tudy cesta nevede. Kromě toho, když jste se jednou na mžouru podívali s pocitem, že by to mohla být dívka, viděli jste, že to je dívka. Žádný muž by v podobné situaci nevykřikl šmankoté. Takže tři dívky. A u tuty jsem si taky skoro jistý, pokračoval Mladikt. A co s tím chceš dělat? Dělat? Proč bych s tím měl něco dělat? Já jsem upír který oficiálně předstírá, že upírem není, je to tak? Já jsem ten poslední, kdo by měl někomu říkat, jak má hrát, když jsou jednou rozdané karty. Takže jediné, co můžu, je přát mu hodně štěstí. Ale třeba by si chtěl vzít později stranou a prohodit s ní pár slov. Jako mož s mužem, myslím. A Poléna přikývla. Zaslechla v té poznámce náznak jakési zlomyslnosti, Měl bych jít a odnes nadporučíkovi jeho myšmaš. A taky sakra zapomněl jsem na jeho prádlo. No, s tím bych si na tvém místě nelámal hlavu, stará vojno, řekl a vrhl na něj rychlý úsměv. Protože podle toho, jak se tady věci vyvíjejí, je nejspíš Igor pradlena v přestrojení. Nakonec prádlo vyprala Apoléna sama. Nebyla si jistá, Jestli by se jí podařilo žanetě vrzulce utéct i po druhé. A konec konců tolik toho prádla zase nebylo. Nakonec ho pověsila kolem ohně, který hučel v krbu. Kůň byl až překvapivě chutný, což ovšem zdaleka nebylo tak překvapivé, jako nadporučíková reakce na myšmaš. Seděl tam ve vycházkové uniformě, už to, že se někdo převleče do jiných šatů, aby se mohl sám najíst, bylo pro Apolénu něco nového. Pomlaskával si a pak poslal Apolénu pro přídavek. Maso bylo vyvařené do běla a hladině se tvořila pěna. Odíl přemýšlel, jaký život asi jejich důstelník vedl, že mu teď může chutnat myšmaš. No, já o něm nic nevím... Potřásl šalotka hlavou, když se ho vyptávali. Je tady asi dva týdny a snaží se dostat do války. Slyšel jsem, že si sebou přivezl fůru knížek. Mně připadá jako typický ropret. Když se rozdávaly brady, tihle se zapomněli za dveřma. Seržant, který tady prošel, mi řekl, že to vlastně není ani pořádný voják, jenom nějaký pincasník z velitelství, které je dobré s číslama. Tak to je opravdu skvělé, zabručel maledikt, který si u ohně vařil svou kávu. Malý kávovar sičil a bublal. Řekl bych, že bez brýlí moc dobře nevidí, informovala je Apoléna. A taky je hrozně, no, slušný. No, to jenom znamená, že není Rupertem dlouhá. Už klíbl se šalotka. Oni se chovají spíš jako hej ty tam, pohyb, pohyb, postavte se rovně, padám, padám, padám a podobně. Jo, taky jsem viděl vašeho minulého seržanta, Honzáruma. Ten taky byl všude, Starýho Honzáruma zná každý. Byl s náma i tam nahoře, ve sněhu v Bublistánu. A kolik lidí snědl ten? Zeptal se za všeobecného smíchu Maledikt. Večeře byla dobrá a pořád ještě zbyla sklenka šery na každého. No, řekněme jen, že jsem slyšel, že dolů nedošel o moc hubenější, než když lezl nahoru. A desátník Řemender zajímala se Apolena. Toho jsem nikdy předtím neviděl. To je pěkně křivej, malý hajsl. Politikář, řekl bych. Proč zmizela vás nechal tady? Má pěknou pohodlnou postel v hostinci, ne? Já jenom doufám, že nebude naším novým seržantem. Ozval se, co to? Ten? Proč? Podíval se desátník. A Poléna se zmínila o tom, co se stalo zvečera na náměstí. Šalotka se rozesmála. Takže oni se toho starýho frajera zase pokoušejí zbavit, co? No já prasknu, to je sranda. Ale nemějte strach. Na to, aby vyšoupli starýho Honzáruma z jeho vlastní armády by bylo zapotřebí o moc víc než pár nějakej chocholou šuvaru prtů. Víte, že stal dvakrát před vojenským polním soudem. Pokaždý se z toho dostal. A víte, že zachránil život generálu Frackovi. Všude byl, na každýho něco ví, zná víc špagátků, za který se dá zatahat než já, že já jich něco znám, dejte na mě. Jestli se chce zítra s váma vydat do pole, tak to udělá a žádnej malý hubený roport mu v tom nezabrání. Ale co potom chlap jako on dělal u verbířů? Nadhodil po poněkud ostře. Protože mu ve zlobénej rozsekly nohu a on pokousal kosti, ze který mu šel prohlížet ránu, když se mu to zranění začalo zhoršovat. Pane, ten má za ušima. Vyčistil si ránu sám, nasadil si tam červy, zalepil to medem, pak vepil pintu brandy, zašil si to a teď ten ležel v horečkách v posteli. Jenže pak se k němu dostal generál, jak jsem slyšel. Navštívil ho, dokážd byl ještě Honzárom tak slaboučkej, že nedokázal protestovat, řekl mu, že musí jít na rok do týlu k verbířům a dost. Dokonce ani sám Fratek si netroufl dát mu si papíry. Ne potom, co ho Honzárom nesl dvacet kiláků na zádech přes nepřátelský linie. Dveře se rozletěly a dovnitř vešel seržant Honzárum s palci zastrčenými za opasek. Seďte, nevelte mládenci, řekl, když viděl jejich poněkud provinilé výrazy. Dobrý večer, tři díle. Je to radost zase jednou vidět to, co z tebe zbylo, ty staré julejváku. Kde je desátník Řemender? Neviděli jsme ho od chvíle, kdy jsme se rozešli na náměstí seržante. Odpověděl maledekt. Nepřišel s vámi sem? Ne, seržante. mysleli jsme, že je s vámi. Honzárumovi se nepohnul ve tváři ani sval. Dobrá, no, slyšeli jste poručíka, čluny odplouvají o půlnoci. Zítra za úsvitu už musíme být kus po proudu k nějakou. Jestli to dokážete, pokuste se pár hodin vyspat. Zítra vás čeká pěkně dlouhý den, pokud budete mít to štěstí. S těmi slovy se otočil a vyšel ven. Venku hučel vítr a když se dveře zavřely, zvuk poněkud zeslábl. Musíme být kus po proudu, zaregistrovala Apoléna. Skvělý odhad, tři díle. E, chybí vám desátník? Zajímal se šalotka. No, to je další taková věc. Obvykle to bývá vojín, kterého si ostatní zvolí. Dobré, slyšeli jste, seržanta Hoši, je čas se umejt a zalehnout. Vzadu byla jednoduchá umývárna a latrína. A poléna se vybrala okamžik, kdy tam byli zmžourou sami. Horečna tě přemýšlela, jak nejlépe začít, ale jak se ukázalo, stačil na to jediný pohled. Stalo se to ve chvíli, kdy jsem se nabídla, že uvařím večeři, že? Zemumlala mžoura s pohledem upřeným do kamenné výlevky, v níž se zelenal mech. To byla jedna z těch věcí, přikývla Apoléna. Ale vždyť spousta chlapů vaří, rozčilovala jsem mžoura. To ano. Ale ne vojáci a ne tak nadšeně a rozhodně nedělají marinádu. Řekl si to někomu? Zamumlala mžoura a tváří polil ruměnec. Ne, což bylo konec konců technicky pravda. Hele, byla z dobrá. Nenapadlo mě to do té chvíle, kdy padlo to šmankoté? No jo, já vím, zašeptala mžoura. Umím říhat a chodit jako chlap, dokážu se dloubat v nose, ale byla jsem vychovaná, takže neumím nadávat jako vy, chlapi. <laughs> jako my, chlapi, už klíbla se v duchu poli. Hochu, jsme prostě drsní a obroublí vojáci, takže je to buď hovno nebo kozy, odpověděla. A hm, proč to vlastně děláš? Mžoura zírala do kamenné výlevky, jako kdyby je zelený sliz opravdu zajímal a něco zamumlala. Promiň, nerozuměl jsem ti. Chci najít svého manžela, opakovala mžoura jen o poznání hlasitěji. Můj bože, jak dlouho jsi vdaná, zeptala se Apoléna. My jsme se ještě nevzali. Hlasem za nějž by se nemusel stydět mravenec. A Poléna se podívala na zavalitou mžouru. A kruci, no nazdar, pokusila se mluvit přesvědčivě. A myslíš, že je to rozumné vydat se v tamhle? Jen mi neříkej, abych se vrátila domů, zvolala mžoura a obrátila se k ní. Doma mě nečeká nic než hanba. Domu se nevrátím, Jdu do války a najdu ho. A nikdo mi to nezakáže, kvakoši, Nikdo. Už se to stalo mnohokrát předtím a vždycky to dobře dopadlo. Vždyť je o tom dokonce i písnička a bůh co. Jo, ty myslíš tohle, zavrtěla Apoléna hlavou. Jo, to znám. Lidoví zpěváci by se měli střílet. No, já ti jen chtěl říct, že tohle ti pomůže nevypadnout z role. Pak vytáhla z kapsy roličku stočených ponožek a beze slova ji podala mžouře. Bylo to dost nebezpečné, to Apoléna věděla, ale teď cítila jistou zodpovědnost za tu, jejíž zvláštní čin nebyl podepřen plány. Když se vracela na svůj slamník, zachytila pohledem cota, který si právě věšel svůj obrázek vébodkyně na rezavých hřebík trčící ze stěny nad madrací. Kradmo se rozhlédl kolem a Apolény stojící ve stínu dveří si nevšiml. Pak vysekl obrázku rychlé pukrlátko. me úklonu, ale pukrlátko. A poléna stuhla. Čtyři. Teď už ji to ale tolik nezaskočilo. A pořád ještě jí zbývaly jedny rezervní ponožky. Tenhle oddíl už brzo bude chodit na poso. A poléna dokázala odhadnout čas podle ohně. Když se člověk pohyboval v kuchyni, uměl odhadnout, jak dlouho už oheň hoří a poléna na tomhle ohništi už byla zašedlá a jen uvnitř ještě tu a tam prosvítal žhnoucí uhel. Bude jedenáct, pomyslela si. Jak to vypadalo, nikdo nespal. Vstala potom, co se dvě hodiny převalovala na šustícím slamníku. Upírala oči do tmy a naslouchala věcem, které se hýbaly někde na podlaze. Byla by zůstala ležet i déle, ale jak se zdálo něco, co sídlilo ve slámě, se pokoušelo odstrčit jí nohu stranou. Kromě toho neměla ani suché přikrývky. V barácích byly další přikrývky, ale třidíl jim doporučil, aby se je nebrali, protože jsou v nich, jak to řekl, nájemníci. Desátník nechal svítit svíčku a Poléna si znovu přečetla dopis od Pavla a znovu očima přeletěla kus potištěného papíru, který zachránila z blátivé cesty. Slova byla zdeformována a nedokončená a ona si nebyla jistá, zda jim všem dost přesně rozumí, ale zvuk některých slov se jí rozhodně nelíbil. Zvláště to invas měl velmi nepříjemný přízvuk. A pak tady byl ještě třetí kousek papíru. Nemohla si pomoci. Byla to naprostá náhoda, když prala rubaškově prádlo automaticky prošla všechny kapsy. Každý, kdo se pokoušel rozmotat promáčený žmolek, který byl před první bankovkou, to dělá taky tak, protože nestojí o to si něco takového zopakovat. A tam našla tenhle třetí poskládaný kousek papíru. Můžeme připustit, že ho nemusela rozkládat a nemusela ho číst. Ale jsou prostě věci, které jednoduše uděláte. Byl to dopis. Hrubaška si ho asi zasunul do kapsy blůzy a když se převlékal, zapomněl na něj. Nepotřebovala ho číst po druhé, ale přesto to ve světle svíčky udělala. Má nejdražší Evelino. Sláva a bohatství volejí. Potom, co jsem odsloužil 8 let jako poručík, jsem byl konečně povýšen a dostanu své první velitelské místo. To samozřejmě znamená, že v generálním štábu v zásobovacím oddělení dek ložního prádla a krmení pro koně nezbude ani jeden muž. Ale seznámil jsem desátníka špindíru se svým novým registračním systémem a myslím, že to půjde. Víš sama, že nemohu zabíhat do podrobností, ale věřím, že to bude velmi vzrušující zážitek a nemohu se dočkat toho, až vypadnu na nepřítele. Jsem dost na to, abych věřil, že jméno Rubaška vstoupí do vojenské historie. Zatím si oprašuji své šermířské umění a už teď se mi to začíná vracet. Samozřejmě, že mé povýšení sebou nese také jeden šiling denně navíc, a k tomu ještě tři penny stravného. Zatím jsem si počil jezdeckého koně od pana počestného Josefa Ulejvky. Je to velmi příjemný a zábavný gentleman. i když se obávám, že jeho popis dokonalostí mého koně byl poněkud nadsazený. Tak nebo tak konečně tedy vyrážím a pokud mi osud půjde jen trochu na ruku, začnu se konečně přibližovat ke dní, kdy budu moci. A to bylo naštěstí všechno. A Poléna se na okamžik zamyslela, pak dopis navlhčila, rychle ho usušila nad ohněm a zasunula do kapsy vyprané blůzy. Rubaška by ji mohl pokárat za to, že dopis nevindala z kapsy před praním, ale dost o tom pochybovala. Účetní dek s novým registračním systémem. Osmiletý dobrovolník ve válce, kde povýšení přichází opravdu rychle. Muž, který považuje za vhodné dát do úvozobek každé slovo, kterému zní tak trochu osobitě. Oprašuje si své šermířské umění. A je tak krátko zraký, že si koupil koně od Józy Ulejvky, který se potuloval po všech známých koňských a dobytčích trzích, vykupoval ta nejlacenější zvířata a pak vám byl schopen prodat starou herku, které upadla noha, než jste ji dovedli domů. Náš velitel. Prohrávali válku. Věděl to každý, ale nikdo se neodvažoval to říci. Jako kdyby měli pocit, že dokud ta slova nejsou vyřčena na hlas, neděje se to. Prohrávali válku. A tenhle oddíl, nevycvičený a neskušený, obutý do bot mrtvých, to může jen urychlit. Polovina z nich byla děvčata. Mžoura se vydala do války hledat otce svého dítěte jen kvůli nějaké hloupé písničce a to byl nesmírný úkol i pro děvče v době v míru. A tuty se do té války vydala po boku svého milého, což je velmi romantické, ale všechna ta romantika bude po prvních pěti minutách ta tam. A ona, no dobrá, i ona slyšela tu písničku. A co? Pavel byl její bratr, vždycky na něj dohlížela, už od malička. Matka byla vždycky zaměstnaná, všichni u vodkyně měli vždycky spoustu práce, takže Apoléna se stala velkou sestrou bratrovi, který byl o patnáct měsíců starší než ona. Učila ho smrkat, učila ho písmena, vydala se za ním a našla ho, když ho starší kluci zahnali do lesa, kde se ztratil. Péče o Pavla byla povinností, která se změnila ve zvyk. A navíc, no dobrá, to nebyl ten jediný důvod. Kdyby její otec zemřel, vévodkyně by byla pro jejich rodinu ztracena, pokud nezůstane mužský potomek, který by hostinec zdědil. Takový byl zákon, jednoduchý a jasný. v zákon říkal, že muž může zdědit věci mužů jako zemi, budovy, peníze a všechna domácí zvířata s výjimkou koček. Ženy pak mohou dědit věci žen, což byly většinou drobnosti, osobní šperky nebo kolovrátky, které se dědily z matky na dceru. Ale žena rozhodně nemohla zdědit velkou prosperující hospodu. Takže hostinec u Vé Vodkyně připadne Pavlovi, pokud bude naživu nebo pokud nebude, Mohl by ji zdědit Apolénin manžel, kdyby se ovšem vdala. Jenže Apoléna tuhle událost neviděla v dohledu a proto potřebovala bratra. Pavel bude klidně a spokojeně nosit pozbytek života sudy a ona vévodky povede. Jenže jestli zůstane sama neprovdaná žena, pak nejlepší, v co mohla doufat, bylo, že ji tam nechají žít jako služku. Zatímco celý majetek připadne bratranci Slopankovi, který je opilec. Samozřejmě to všechno nebyl ten hlavní důvod. Jistě, že ne. Ale nějaký důvod to byl. Hlavní důvod byl ovšem jednoduchý. Pavel vždycky ho našla a přivedla domů. Podívala se na čáku, kterou držela v ruce. Ve skladu byly helmice, ale protože byly všechny proseknuté nebo děravé, rozhodla se jejich skupina pro proměkčí pokrývky hlavy. Stejně zemřou a alespoň nebude bolet hlava. Odílový odznak na čáce znázorňoval hořící sír. Třeba se jednoho krásného dne podaří zjistit, proč. A Poléna se čáku nasadila, do ruky vzala tornu a malý uzlík s prádlem a vyšla do tmy. Měsíc zmizel, obloha se znovu zatáhla. Než přešla náměstí, byla promoklá na kůži. Déšť padal téměř vodorovně. Otevřela dveře hostince a ve světle jediné blikající svíčky uviděla zmatek. Pod lažbě bylo rozházeno oblečení, skříně a zásuvky byly dokořán. Po schodech dolů scházel honzárum, v jedné ruce šavly a v druhé lucernu. To jste vy, zpěváčku, vyčistili to tady a vytratili se jak smrad. Dokonce i ta žaneta, slyšel jsem je odcházet. Podle zvuků odjížděli s károu. Co tady děláte? Burše, seržante, odpověděla krátce a poléna a setřásla si vodu z čepice. E, no ano, vlastně, správně, takže běžte a probuďte ho. Chrápe jak pila, já jen doufám u všech dňáblů, že čluny jsou ještě tady. A proč se vytratil, proč zmizeli seržanté? Řekla Apoléna a pomyslela si, šmankoté, když na to přijde, vždyk nedokážu sprostěčit ani já. Nezdálo se však, že by si toho seržant všiml. Seržant na ní vrhl chápavý pohled tak chápavá by snad nebyla ani chobotnice. Nepochybuju, že je něco vyděsilo. My ale válku samozřejmě vyhráváme, jak víš. Hm, aha, a předpokládám, že něco takového jako invaze nám rozhodně nehrozí. Přikývla Apoléna se stejně přehnanou spokojeností. Správně. Já nesnáším ty zhrádné zbabělce, kteří se nás snaží přesvědčit, že každým dnem se naší zemí přežene obrovská nepřátelská armáda. Notoval si s ní Honzárum. Ehm, dozvěděl jste se něco o desátníku Řemendrovi, seržante? Ne, ale zatím jsem ještě neobrátil vzhůru nohama všechny kameny a... Přišt! A Poléna stuhla a napěla sluch zaslechla zvuk dusajících kopyt, který se neustále přibližoval a sílil. Zvuk se postupně změnil ze vzdáleného dusotu na řinčivé zvonění podkov kov nadláždění. Jistní hlídka, zašeptal Honzárum a položil lucernu na barpult. Šest nebo sedm koní. Naši? O tom kurva pochybuju. Klapoc zpomalil a nakonec před hostincem utichl docela. Zdržte je, mluvte s nimi, zašeptal Honzárum, natáhl se a zasunul závoru na dveřích. Pak se obrátil a zamířil někam do útrop hostince. Cože? A o čem? Sržanté! Honzárom zmizel. A Poléna nejdříve zaslechla, jak za dveřmi někdo tiše mluví a pak se ozvalo několiké rozhodné zaklepání. Rychle si vysvlékla blůzu, pak si strhla z hlavy čáku a odhodila ji za barpult. Teď už alespoň nebyla voják. A když se dveře otřásly, až závora poskočila, zahlédla v nepořádku na zemi něco bílého. Bylo to nesmírné pokušení. Při druhém úderu se dveře rozletěly, ale vojáci dovnitř nevrazili okamžitě. A poléna ležela pod barem, pokoušela si navléct spodničku přes kalhoty, jejichž nohavice se rychle vyrolovala a přitom se snažila podle zvuků odhadnout, co se děje. Podle zvláštního kovového sykotu a tupých nárazů došla k názoru, že každý, kdo by čekal v záloze za dveřmi s úmyslem přepadnout příchozí ze zálohy, by toho pozdě a velmi krátce litoval. Pokusila se ve třelce spočítat, znělo to, jako kdyby byly při nejmenším tři. Zvuk hlasu, který promluvil normálním tónem, pak zazněl v napjatém tichu jako šok. Slyšeli jsme, jak se závary zašouply. To znamená, že jste tam někde uvnitř. Nedělejte si to horší, než je nutné nás nástoupit do domu a hledat vás. To já vás taky nenutím, pomyslela si Apolena. Já nejsem voják. A její další myšlenkou byla, co myslíš tím, že nejsi voják? Vzala si zšilink a políbila obrázek, nebo ne? Najednou se přes bar natáhla ruka a chytila ji, alespoň už nemusela myslet na to, co má dělat. Ne, prosím, pane, neobližujte mi, jen jsem se vylekal, prosím. Ale i při těch slovech v sobě cítila jakousi ponožkovitost, která se styděla a měla chuť kopat. U všech bohu, co si zač? Prohlásil kavalerista, vytáhl ji z poza barpultu a prohlížel si ji, jako kdyby byla nějaký exponát. A poléna, pane, Hospodská služebná, pane, a prostě utekli a mě tady nechali. Neječ tak, děvče. A Poléna přitívla. Poslední, co teď potřebovala, byl rubaška, který by se běhl po schodech se šavlí v jedné a příručkou šerm pro začátečníky v druhé ruce. Jistě, pane, zapípala. Pomocnit jsem. Tak Tak pinty toho, čemu vy asi budete říkat naše nejlepší pivo tak tohle dokázala udělat zcela automaticky. Pod barem viděla korbele a sudy měla za zády. Pivo bylo řídké a dost ostře čpělo, ale peny by se v něm pravděpodobně nerozpustila. Když plnila sklenici, kavalerista se ji zevrubně prohlížel. Co pak se ti to stalo z vlasy? Na tuhle otázku byla Apoléna připravená. Ach, oh, oh, pane, to... Oni mi je ostříhali, protože jsem se zasmála na zlobenejského vojáka. Tady, v dreku, pane. To bylo městečko ležící mnohem blíže k hranicím. A naše máma řekla, že jsem ostuda celé rodiny a pozlali mě sem, pane. Když kladla korbele na půl, ruce se jí třásly a to skoro nepřeháněla. Skoro ale přece jen. Teď se chováš jako děvče, pomyslela si. Jen vydrž. Teprve teď si začala prohlížet nepřátelské vojáky. Měli na sobě tmavomodré uniformy, vysoké boty a těžké jezdecké přilby. Jeden z nich stál u zataženého okna. Další dva ji pozorovali. Ten, který ji našel za pultem, byl kapitán. To je ale příšerné pivo, děvče. Zamračil se, když přičichl ke korbeli. To je, pane, já vím, pane, jenže mě tady nikdo neposlouchal, pane, a já jim říkala, hodte přes ty sudy mokré hadre, když je tohle bouškové počasí, pane, a Žaneta nikdy nevymije pípu a... takhle město je prázdné, víš to? Oni všichni utekli, pane, přiznala Apoléna upřímně. Pří bude nějaká invaze, pane, všichni to říkali, mají z vás strach, pane. Až na tebe, co? prohlásil seržant. Jak pak se jmenuješ, ty děvče, které se smíješ na slobenejské vojáky? zeptal se kapitán s úsměvem. Apoléna, odpověděla Apoléna. Její šmátrející ruka konečně našla pod pultem to, co hledala. Byl to barmanův kamarád, vždycky tam nějaký byl. A ty se mě taky bojíš, Apoléno? zeptal se kapitán. Voják stojící u okna se uchechtl. Kapitán měl švihácky přistřižený knírek, navaskovaný a nakroucený do špiček a Apoléna odhadovala, že je skoro dva metry vysoký. Měl docela příjemný úsměv, který byl jakýmsi nepochopitelným způsobem belepšen jizvou na jedné tváři. V jednom oku měl nasazeno skličko. Sevřela rukou obušek. Nebojím, pane, řekla a podívala se zpříma do oka a sklička. Eh, na co je to sklo, pane? To je manakl, odpověděl kapitán. Pomáhá mi tě lépe vidět, za což jsem mu nekonečně vděčný. Říkám vždycky, že kdybych nosil dvě taková skla, už bych na děvčata opravdu brilil. Seržant se povinně uchechtl a Poléna se tvářila nechápavě. Řekneš mi, kde jsou nováčkové? Pokračoval kapitán. Přinutila se udržet si tentýž výraz. ne. Kapitán se usmál. Měl hezké zuby, ale v jeho očích teď nebyla ani špetka vřelosti. Nejsi v situaci, kdyby se mohla stavět nechápavou. My jim neublížíme. To tě ujišťuji. Od někud z dálky sem dolehl výkřik. Nemoc, dodal seržant s větším uspokojením, než bylo nutné. Další výkřik. Kapitán tývil na muže u dveří, který vyklouzl ven. A poléna zvedla čáku ze země za barem a nasadila si ji. Jeden z nich si dal tuhle čepici, huh? řekl seržant. A jeho zuby zdaleka nebyly tak pěkné jako ty kapitánovi. No, já mám rád, holky, co se smějou na vojáky. Obušek ho zasáhl do hlavy. Bylo to staré, dobré, trnkové dřevo a seržance složil jako padlý strom. Když Apoléna s obuškem připraveným kráně vyšla z pozabaru, kapitán okrok ustoupil. Meč však nevytasil a smál se. Hmm. Poslyš, děvče, jestli vážně chceš. Když švihla obuškem, snadno ji zachytil ruku, přitáhli k sobě a stále ještě s úsměvem ji pevně sevřel v náručí. Pak se tiše a bez hlesu složil k zemi, protože její koleno ho zasáhlo přímo tam, kde ona měla místo na ponožky. Díky, bezubko! Když se sesol na zem, ustoupila o krok a udeřila přes přilbu takovou silou, až kov zařinčel. Celá se třásla. Bylo ji špatně od žaludku. Cítila ho jako malý, sevřený kousek. Co jiného mohla dělat? Nebo se od ní čekalo, že si bude myslet, setkali jsme se s nepřítelem a je docela milý? Vždyť nakonec ani nebyl. Byl švarný.